Hera concepe singură și dă naștere lui Hefaistos, lui Ares, și se lasă descifrate în numeroase mituri și numeroase credințe populare cu privire la zâmislirea oamenilor din pământ, nașterea pe sol, depunerea noului născut pe pământ, etc. Născut din pământ, omul murind se reîntoarce la mama sa. Citez. Trăște-te spre pământ, mama ta, închei citatul, exclamă poetul Vedic.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 cea mai răspândită a lui Axis Mundi, dar e probabil că simbolismul axei cosmice precede sau este independent de civilizațiile agricole, întrucât el se găsește în anumite culturi arctice. Închei nota. Întrucât lumea trebuie renoită periodic, cosmogonia va fi reiterată prin ritualuri cu ocazia fiecărui an nou. Acest scenariu mitico-ritual este atestat în Orientul Apropiat și la Indo-Iranieni, dar îl găsim de asemenea în societățile de cultivatori primitivi care prelungesc într-o concepțiile religioase ale Neoliticului. Ideea fundamentală, înnoirea lumii prin repetarea cosmogoniei, e desigur sigur mai veche, preagricolă. O regăsim cu variații inevitabile la australieni și la numeroase triburi din America de Nord,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 Deoarece lumea și existența umană sunt valorizate în termenii vieții vegetale, ciclul cosmic este conceput ca o repetare indefinită a acelui aștept ritm, naștere, moarte, renaștere. În India postvedică, această concepție va fi elaborată în două doctrine solidare, aceea a ciclurilor, yuga, care se repertă la infinit și aceea a transmigrației sufletelor. Yuga se scrie Y-U-G-A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 În chip mai mult sau mai puțin manifest, locuința este considerată o imago mundi. Întrucât găsim exemple la toate nivelurile de cultură, nu vedem de ce primii oameni din Neolitic, din Orientul apropiat, ar fi făcut excepție, cu atât mai mult cu cât în această regiune simbolismul cosmologic al arhitecturii va cunoaște cea mai bogată dezvoltare. Împărțirea în locuinței între cele două sexe obicei atestat deja în Paleolitic, avea probabil o semnificație cosmologică. Diviziunile de care fac dovade statele cultivatorilor corespund în general unei dihotomii, în același timp clasificatoare și rituală, cer și pământ, masculin și feminin, etc., și aparțin totodată la două grupe rituale antagonice.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 care, în zilele noastre, apropie societăți rurale, atât depărtate unele de altele cum sunt acelea din preajma Mediteranei, din India și din China.